Хлопці у костюмах і білих сорочках. «Як добре мати хлопця!» – тішилась Антуанета. «Знаєш, Валюшо, я не знаю, що робила б, якби мала дочку. У магазинах стільки красивих суконь! Я просто розгубилася б, не знала, котру купити. А з хлопцем простіше. Підемо у хороший магазин, ото йде Маркіян собі купує речі, і купимо все, що необхідно». У магазин, що виблискував нікалем і позолотою, відбивав у дзеркалах мармур-підлог, пішли у трьох. Сам випускник, мама і тітя Валя в якості наукового консультанта. Вибрали костюм, сорочку, туфлі. Краватку, краватку забули, жахнулася Валентина. Нарешті випускник був повністю споряджений. Від тітки Валентини отримав у подарунок німецьку туалетну воду із відпадно-чоловічим терпким запахом, яка убивала дівчат на відстані трьох метрів. Від Маркіяна товстий золотий ганцюжок. Повісиш на нього медаль, пробурчав ніякого Марк. Він чомусь так і не навчився спілкуватися з Митриком на рівних, як зі своїм, особливо якщо справа стосувалась грошей чи подарунків. Соромився, боявся принизити. А Дмитро боявся виявити надмірну вдячність, щоб не видатись скорисливим, мовляв, мене тільки подарунки цікавлять. Тому дякував сухо, хоч не раз йому хотілося розцілувати цього худорлявого синьоокого чоловіка, що поводиться з ним немов і з лялькою, чи з немовлям, боїться поламати. які ж гарні наші діти!» поки паркували машину на подвір'ї одного з маркіянових знайомих, поки знайшли на стадіоні зручне місце, церемонія вже розпочалась. Проголосили вітання голова Держадміністрації і мер міста. Благословив у дорогу самостійного життя священник. Потім почалося нагородження медалістів. В їхній школі їх було найбільше. Вони виходили килимовою доріжкою на зелене поле стадіону проходили довкола, утворюючи живе кільце. «Дивіться, он він, он наш Дмитрик!» – показала Валентина, угледівши своїм пильним оком міцну фігуру хлопця. «А наш, вітаю, синочку!» – поцілувала його Анета. Дмитро на радощах розцілував в обидві щоки маму, тютю Валю і Маркіяна. Зробив це так впевнено, ніби щодня з ними цілувався. Марк аж обімлів. Вітаю, сину! ковтнув клубок у горлі і, щоб перевести розмову на площину матеріального, спитав, Ти поїдеш з нами? Машина стоїть он там. Ми тільки відвеземо тютювалю. Ні, дякую, я з однокласниками, радісно махнув рукою Дмитро і побіг до своїх. Сьогодні їхній день. Сьогодні місто належить їм. Так хочеться, щоб усі побачили їхні медалі. Нарядні сукні, туфлі на шпильках, які так намулюли ноги, що хочеться їх скинути і ходити босій. Нічого, наш не дівчина, не на шпильках, і Тернопіль не Париж, усе поруч. Перед входом у ресторан сталася невелика затримка. Хлопець у скромному сірому костюмі, мабуть, не новому, і дівчинка, Дмитрова однокласниця, з такою ж медаллю на золотій стрічці, як у нього, Стояли під дверима, відмовляючись заходити. «Послухай, Іринко, заходь, ну як же ми будемо без тебе?» «Без тебе і випускний, і невипускний, і ти, Ігоре, чого ти?» Переконували їх Дмитро і ще кілька випускників. До них підійшла активістка з батьківського комітету. «Дмитре, не втручайся!» «І ви також, діти, не втручайтесь!» «Все правильно!» Вона пошукала щось у списку, покресленому прізвищами і цифрами. Маркіян підійшов. «Що тут відбувається, Дмитре?» «Вони не хочуть йти в ресторан, Іринка та Ігор. А ми ж разом вчились 10 років. Як ми будемо без них?» «Все правильно, вони не підуть!» Шипіла стиха, щоб ніхто не чув і щоб не псувати настрій людям активістка. «Чому не підуть?» – спитав Маркіян своїм особливим, уживаним у крайніх випадках директорським голосом, від якого йшли мурашки поза плечима.